Zeul Legi ca pe-un urs în lanțuri infinitul, Pui moartea să se gudure în atom, Și crești spre cer ca un năpraznic dom, În taine împlântându-ți tot cuțitul. cu țitul. de fier, de nichel și de crom, Cu sufletul ca bazaltul și granitul, Când sângeri cu traversă și cu nitul, Când iamă celul chipul tău de om. Ci dă de poți și crinului sfielnic uscat în moartea Roma din trecut, sau printre viermi în lutul ei vremelnic. Dăi iar iubitei fragedul sărut și în ochii stinși azurul feciorelnic ori zâmbetul de dincolo de lut.